Під зупинився? прислухався. Грви вирвав кущик з старні і пошбурим ним навкиць через свою сиву голову. Тьху, гаплик за петельку, таки старію. Більше думаю про покійних, ніж про живих. Закінчить яська помідори, пошлю її з Богданом гуслярем на далекий схід і з вагоном яблук. Ніде він одне й не дінеться, дорога далека. Маркіан Тадейович почув, як щось тихо зойкнуло за його плечима. Зашелестіла стерня, щось злякалось і тікало від нього. А після поїздки пошлю їх у будинок відпочинку. По обіді Ілля капітан справді повірив, що він відчуває час. Правда, він не допустив у свідомість поняття по обіді. Бо шлунок його запався, невдоволено погуркував, як осінній грім, за жмеренкою. Вісімнадцять нуль простогнав Ілля, щоб його бочула медсестра, яка пропливла коридором, мов гіпсовий монумент, вибілений ваконом. «Якісь усі ялові тутки. Вісімнадцять годин тридцять секунд, так і перекажіть Романі Полипівні». Він перекусив ріжок на крахмаленого простиратла, почав смоктати його, на язику загірчив присмак господарського мила і картоплі. Під вікном зашурготіла суха трава, і круглий пахкий місяць, манзаря, ліг на підвіконня. Запах, що завжди благовістував Іллі майже райські перечуття, виводив його душу із зачарованого кола буденності, нагадував йому про вперту неминучість доброти в душі кожної людини. Цей запах пломився в білу, затишну палату крізь відчинене вікно. Насочений молодою цибулею та олією, і він слався низом, колоброди під ліжком, як туман, залазив у щілини паркетної підлоги, викочувався в коридор. У нижньому, на півпідвальному приміщенні, де була лікарняна комора, хтось пискляво вчихнув. Вісімнадцять годин чотири хвилини, яливість у когось збільшується. Ви доведете її до поголовної». Роздвоєння особи Іллі набирало фатальної форми. І він не пропустив у своєму житті жодного сніданку, обіду чи вечері. Кожен його день мав оцих три ступені свого розвитку і занепаду. Навіть одружився він з Європою лише через те, що вона куховарила в колгоспі на весіллях та Городешенських оказіях. Така народа над його організмом, яку вчинила Романа, не буде прощена Іллею до самої його смерті, яка не так уже й далеко надцять годин вісім хвилин. Запах євиних манзарів залоскотав йому в носі, Ілля з розпачу скреготнув зубами. Верхня частина тіла хотіла їсти і жити, нижня прагнула спокою і тепла, і нічого більше, і нічого. Перед очима повільно прийшов табон, вихолощених ним кабанчиків. Вони іронічно поштрикували Іллю водянистими очицями, несли в зубах по червоній турецькій парчині, висвічували вишнево підсмаженими боками. Від них пахло солодкавою смажаниною та мандзарями. Ілля відкусив краєчок простирадла і з опалу його. Монументальна медсестра зайшла до палати і також пчихнула. «18.38, прошепотів Ілля». Сестра зиркнула на свій наручний годинник і сказала «Правильно, якраз пора приймати ліки і міряти температуру». Вона розмахувала термометром, як шаблею, цокоділа пляшками з мікстурою і поглядала на молодий мандзар, що парував на підвіконні. Казала Романа Пилипівна, що корівка, якою ви опікувались, відбігала сама. Єва згорнула літачком синового листа Невміло по-жіночому замахнулася з-за голови і жбурнула його в палату. Паперовий літачок описав яйцеподібне коло над ліжком Іллі, тицнувся носом у його груди. Ілля злякався, чи на уламок стелі впав на нього. Дихнув, дихається. Злодій розгорнув листа, жатібно читав. «Великі і світі мої, мамо-тату». «Міг би написати і тату-маму», – подумав Ілля. Через холодний океан, через непрохідну тайгу, через 15 тисяч кілометрів тягнуть до вас руками, щоб обняти. Білий, глянцевий, як чобід курсанта, папір затремтів у руках Іллі. Дихнуло на нього вільглою лихоманкою океану, жахною мовчазністю тайги, запахом свіжих євених манзарів, і він накрився з головою надкушеним простиратлом. Єва нечутно відчалила від лікарняного вікна, як маленький катерок, що не подає гудків, не засліплює прожекторами і, звісно, не брящить модними мелодіями з репродукторів. вас справді нагадувала такий тихий катерок. Вона без принуки знайомилася з людьми, легко приязнилась, але й так само легко, майже непомітно, відходила від них, щоб пристати вже до когось іншого як катерок до наступної пристані. Єва квапилась додому, за кілька днів приїздить із Японії Святославі з дружиною. Треба посадити свіжої цибульки в домашній теплиці, змолоти вальцованого борошна на манзарі, побілити хату, навчитися капарити якусь японську страву і най-най-найголовніше не забути б тільки цього, тільки б не забути помиритися з Іллею. І якщо не вийде перемір'я, заманити Святослава на свою ліву половину хати. Хоч нелегко буде обдурити професійного дипломата. А втім, найголовніший свій козир Манзарі вона вже кинула. Тепер хід Іллі. Перегойдувала в руках конверт із японськими кралями. Вони підморгували їй втомлено, неохоче наче одвертались від запаху молодої української цибулі, якою пахли євині пучки, кілька зелених цибулиних цяток застрягли між білими, аж фіолетовими від сліпучої білизни євиними зубами. Бітряк розіп'яв розіп дерев'яні крила на бусковому із синюватими проталинами небі, що океанно перегойдувало качині косяки німотно оберігаючи гіркаву загадку вічності і землі, і себе самого і зухвалого недосяжного світила. Вітрякові крила ледь помітно для євиного ока перехитувались із заходу на схід. Гойдаша, гойдаша, Бог обходив кільцем сарматський горб, груділа глиняна печера на молдавській щуці городищ. Від печери тягнувся рудий хвіст дороги. Хтось із савчан будується, брав глину на заміс. Гупали яблука в городищенських садах, вистрибували по схилах горбів, набивали собі синці на боках, щоб тут таки почати гнити, якщо їх не підбере на шорсткий язик корова, або не закотиться воно у творище Василя Круця, де його зополу пустять під прес, і відтяметься аж тоді, коли стане вином, а точніше, коли захмелить когось із городищенців, котрий під хмільний розум посадить у своєму саду ще одну яблуню.